Tan kokunatte И tai και на χτο que una reacció al·lèrgica dins de l'objecte. Què dius? Accelera i convergeix a la zona del cercle. No pot ser. L'objecte no respon! Com estan xingir? S'ha salvat. Han recuperat el Model 1 i el porten a la cabina 7. Me'n vaig a la cabina. Agafeu el comandament. Acabat la fixació del Model 1. L'electroencefalograma del pilot es deteriora. El pols és feble. Activa el sistema per mantenir-lo en vida. Fes-li un massatge cardíac. Sí. Impuls confirmat. Forceu l'extracció de la clavilla ara mateix. Baqueeu l'aigua, ela ela. Sí. Passi el que passi i l' escotilla. vinga. Shinji! La batalla decisiva la nova ciutat de Tòquio 3. L'enemic ha encertat la figura falsa. La figura falsa s'ha evaporat. Continuem. ha dirigit estil 12 ha desaparegut. Ara ho entenc tot. Per les dades que fins ara tenim, sembla que l'objecte elimina automàticament els enemics que són a dins d'una àrea determinada. Sí, en aquesta àrea el seu que no dispara partícules que no fallen mai. Així doncs, és massa arriscat fer un combat cara a cara amb l'Eva. Com està el camp Thea? Està funcionant. En desplego un de tan potent que a primera vista es poden comprovar els canvis i l'estat dels materials. No en traurem res si l'ataquem amb el canó de foc, amb armes inductives o amb altres armes convencionals, oi que no? En defensa i atac no falla pràcticament mai. És ben bé com una fortalesa aèria. A veure, com està el blindatge? L'objecte està saltant la zona 0 de la nova ciutat de Tòquio 3. És just damunt nostre. Per fora, amb un cilindre gegant de 17 metres i mig de diàmetre, en direcció a la central del NERF, a l'interior del geofrontal. Sembla que l'enemic té la pretensió d'atacar directament aquí, a la central del NERF. Que pretensiós. Sabem a quina hora pensa arribar? Sí, a les 12 hores, 6 minuts i 54 segons de la nit. Està previst que aquesta serà l'hora que arribarà a la central del NERF penetrant a través de les 22 capes defensives de blindatge. No falten ni 10 hores. El cilindre de l'enemic ja és a la primera placa del blindatge. I en quin estat es troba la màquina número 1? Ja té la tercera placa del blindatge dels pits totalment fosa. Hem tingut sort que no se li hagi fet malbé el mecanisme central. Si haguis continuat l'atac 3 segons més, el tindria destrossat. Està previst que d'aquí a 3 hores ja haurem acabat el canvi d'armament. D'acord. I la màquina 0? La funció d'arrencada no té problemes, però encara no hem resolt el dèficit de la realimentació. Encara no es pot. Fes servir per combatre. Com està el pilot de la màquina número 1? El cos no presenta cap símptoma estrany i tot i que l'impuls nerviós és superior a 0,8 és dins dels marges de normalitat. Falten 9 hores i 55 minuts per l'arribada del cilindre enemic. La situació no ens és gaire favorable. Acotarem el cap davant d'ells? Abans de fer això, m'agradaria posar en pràctica una idea. O sigui, fer un tret precís a llarga distància i fora del seu abast. Exacte no hi ha cap altra solució que trencar un punt des d'una banda convergent sense neutralitzar el camp T.A. de l'objecte. Què hi diu el Magui? Segons l'anàlisi del superordinador Magui, dos de conformitat i un de conformitat sota condicions. La possibilitat de victòria és d'un 8,7%. És la xifra més elevada. No li han de portar la contrària, doncs. Endavant, oficial primera Katsuraki. A les ordres! Ren, has organitzat una estratègia molt poc convencional, eh, directora d'estratègia Katsuragi? Per què dius que és poc convencional? Aquesta estratègia es podrà realitzar en les 9 hores que ens queden i, a més, és la més segura. Però amb aquest aparell, ja saps que el nostre fusell de positró no aguanta tanta potència. Com ho pensa solucionar, això? Per això no t'hi amoïnis. En demanarem un. Que en demanarem un? No em diguis que... Ah, sí, demanarem el prototipus a l'exèrcit. Per aquests motius, el servei secret del NERF confisca aquest fusell automàtic de Positró des de les 15 hores d'aquesta mateixa tarda. Ja, però això és... totalment irregular. Mirarem de tornar-li, si és possible, igual com ens l'han deixat. Bé, moltes gràcies per la col·laboració. Va, vinga, Lei, ja te'l pots endur. Vés en compte, és una màquina d'alta precisió. Però l'energia elèctrica necessària per trencar el camp TEA és com a mínim de 180 milions de quilovatts. Com la pensa generar? d'un vols que traguem tanta potència? Això és ben clar. De tot el Japó. Interrompem la programació per comunicar-los una notícia d'última hora. Avui, des de dos quarts de dotze de la nit fins que es faci de dia, hi haurà un tall de l'energia elèctrica a tot el Japó. Els demanem la seva col·laboració. Moltes gràcies. Ho repeteixo. Avui, des de dos quarts de dotze de la nit fins que es faci de dia, hi haurà un tall de l'energia elèctrica a tot el Japó. El cilindre de l'enemic ha trencat la setena placa del blindatge. Quina estratègia hi ha prevista en aquest cas? Tenim un retard d'un 3,2%. Malgrat això, confiem que tot estarà punt abans de les onze i deu de la nit. Com va el fusell de Positro? La secció 3 del Departament de Tecnologia té l'orgull de dir que el perfeccionarà en 3 hores. Com ens defensarem? No hi ha més remei que defensar-nos amb un escut. Això és un escut? Sí, és la segona capa d'SSTO. Malgrat el seu aspecte, és de la mateixa mena dels que es van elaborar amb la capa superelectromagnètica. Aguantarà durant 17 segons els cops de canó. I té la garantia de la secció 2. Molt bé. I des d'on dispararem? Tenint en compte la distància, la configuració terrestre i les instal·lacions elèctriques, aquest és el lloc idoni. Sí, tens tota la raó. Cal disparar des del cim de la muntanya de Futago. L'operació començarà a les 12 de la nit. A partir d'ara d'aquesta operació en direm Yashima. D'acord. Ara només tenim el problema del pilot. Diuen que el pilot de la màquina número 1 ja ha tornat en si. El quadre d'anàlisi és normal. Aleshores, executarem l'estratègia segons el pla previst. Entesos. Però la voldrà portar una altra vegada? És urgent que ens preparem per la batalla. <coughs> Ayanami... T'informo sobre el programa de l'operació Yashima, que s'executarà a partir de les 12 de la nit. Entrar a la cabina els dos pilots, Ikari i Ayanami, a les 17 hores 30. Sortir a les 18 hores i 5 minuts i arribar en 30 minuts a la base de la muntanya de Futago, on hauran d'esperar ordres. Hauran de començar les operacions estratègiques al mateix temps que canvia la data. Té, això és teu. Mm. Fas cara d'estar mitja adormit. Eh? Oh. Oh! Ah! Ostres! Perdona. Des d'ahir no faig res més que demanar-te perdó. El menjar. No vull menjar res, no tinc gana. Sortirem d'aquí a 60 minuts. Haig de conduir una altra vegada aquella... Sí, això mateix. No, no vull. Tu parles així, perquè quan l'has dut no has tingut una experiència tan esfereïdora com la meva. No vull tornar, no vull tornar a sentir aquella por. Doncs queda't a dormir. Que em quedi a dormir? Sí, ja el conduiré jo, el model 1. La doctora Akagi s'està preparant per renovar les dades personals de la màquina número 1. Ho farà la senyoreta Litsuko? Me'n vaig. L'oficial primera, Katsuragi, i la doctora Akagi m'estan esperant. Ah. Adéu. Sí, que triga. Ja és hora que anem al refugi. Ho he comprovat amb les dades secretes del meu pare. O sigui que segur que és aquesta hora. Però encara no ha aparegut, oi? Oh. Oh. Oh. Oh. Eh? Aquella muntanya es mou. És l'Evangelion! Hòrdia! Oh. Oh. Hòrdia! Que guai! Vinga! Vinga. Vinga. Coratge! Entrem amb tu, Eva! Sí, amb, amb tu! Coratge! Sí, El cilindre ha trencat la dissatena placa del blindatge. Falten 3 hores i 55 minuts perquè arribi a la central. Transferència del corrent elèctric de l'àrea de Shoko Kyushu finalitzada. Comproveu els sistemes de refrigeració. Aneu amb molt de compte. És una màquina de precisió. Però ja serà efectiva una arma que no està preparada per una batalla en camp obert? No tenim altre remei. Esperem que funcioni. No hi ha cap problema, oi? Teòricament, no. Però com que és la primera vegada que es dispara amb tanta potència, fins que no haguem disparat, no sabrem si el canó del fusell i l'accelerador ho podran resistir. Us he de comunicar els càrrecs que tindreu en aquesta operació. Shinji? Sí. Tu seràs l'artiller de la màquina número 1. Va bé. I tu, Lei, seràs a la rereguarda en la màquina 0. Sí. Ho fem així per la bona sincronització entre el Gigi i la màquina número 1. És necessària la màxima precisió possible en aquesta operació. Els positrons no van en línia recta perquè els afecta la rotació, el camp magnètic i la gravitació de la Terra. Per això s'ha de corregir. Aquesta diferència, sobretot, només li hauràs d'encertar la medula. No he practicat aquesta mena de moviments, encara. No t'hi amoïnis. Tu fes tot el que t'indiquin i al final prem el polsador. De la resta de l'operació se'n cuidarà la màquina. I una altra cosa, un cop hagis disparat, hauràs d'esperar una estona per realitzar el següent tret. És necessària una pausa per refrigerar, per canviar les clavilles. I què hauré de fer si no l'encerto i l'enemic em torna el tret? En aquests moments només està de a destruir l'enemic. No està pensant en cap altra cosa, sents? No sabré com sortir-me'n. Ni jo tampoc. Jo haig de protegir la màquina número 1, oi? Exacte. D'acord. Ja és l'hora. Canvieu-vos el vestit. Sí. Aquest cop... podríem perdre la vida, oi? Quin motiu tens per dir això? Tu no moriràs. Ah. Perquè jo et protegiré. Ei, Yanami, per què condueixes tu? Per què és un lligam? Un lligam? Sí, un lligam. Un lligam amb el meu pare. Amb tots. Ets molt forta, Yanami. A part d'això, no tinc res més jo. Què vols dir que no tens res més? És l'hora. Anem. Bé, adéu. En acabar de sentir el senyal seran les 12 de la nit. Que comenci l'operació! Shinji, et confiem l'energia elèctrica de tot el Japó. Ànim! Gràcies. Connexió de la primera fase. Transmissió d'electricitat de la zona 1 fins a la 803.000. S'augmenta el voltatge. La càrrega és correcta. Tots els sistemes de refrigeració a la potència màxima. La temperatura es manté estabilitzada. L'entrada dels positrons és normal. Connexió de la segona fase. Tots els acceleradors s'estan engegant. La màquina convergent funciona bé. Transferiu tota l'energia elèctrica a la subestació provisional de la muntanya de Futago. Deixeu anar l'últim dispositiu de seguretat. Estira la palanca. Entre la rotació i la gravitació de la Terra, cal corregir una diferència de 6.0009. Falta 0,2 per arribar al punt del llançament de l'energia elèctrica. Última connexió de la setena fase. Carregueu tota l'energia al fusell de Positró. 8, 7, 6, 5... L'objecte té una reacció d'alta energia. I ara què veus? Un! Dispara! Ah! Ah! ah! ah! que ha penetrat al geofrontal. Prepara el segon tren. Substitució del fusible. Torneu a carregar. Refrigeració del calor del fusell. L'objecte torna a tenir una reacció d'alta energia. Merda! Ah! Shinji! Ayanami! L'escut no aguanta. Quan falta. Falten 10 segons. Desa. Sí. Somi. Anami. Com estàs? Ai, Anami. No em diguis que no et passa res, no em diguis això. No em diguis adéu. No d'aquesta manera tan trista quan ens acomiadem. Per què plores? Oh, perdona'm, és que no sé quina cara haig de posar en aquesta mena de situacions Trobo que va bé que riguis 人に対し 2感を開発した人型兵器が制御不能に陥る。果たしてみさとはロシン遊海を止められるのか次回人の作りしもの。お楽しみ。